A difusión do festival máis antigo e ininterrumpido na dosa terra Nos Continuamos na Radio Pardinha nesta tarde máxica internacionalista Recorrimos xa varios países e seguiremos viaxando Mas antes de comenzar queremos dicir Que somos moitas e diversas as culturas que poboamos este planeta que se chama Terra. Mas a mesma alma nos invade a todos. Os povos do mundo somos todos irmãos. Son as poderosas do mundo. As que nos queren negar a liberdade. A palabra, século XXI. Pensamento único, unha única verdade. Os medios de comunicación, todos fiels servos do amo máis en Radio Pardiñas berramos ben alto que somos un mismo povo unha mesma alma espallada por todo o planeta Terra. No programa que temos en directo agora mesmo Vamos a fazer un pequeno análisis Isto que chaman a xeopolítica Esta palabra tan Que parece que hai que ter estudios universitarios Para comprender Que pasa no mundo Mas non, simplemente que ten unha visión crítica Unha visión crítica Como a que ten a compañeira Que vamos a entrevistar Dentro duns de minutinhos, a mija mi Rosana da Veiga, de Ourense, residente en San Petersburgo. Si, sí, San Petersburgo está en Rusia, Rusia, ese país que sai en todos os medios, que é moi malo, por suposto, o señor Putin é moi malo, como o señor Pedro Sánchez, como o señor Borrell, señor Borrell, ben coñecido no nos está, como a Úrsula von der Leyen, von der Leyen, xe de chamaría eu, mellor dito... Son todos o mismo patrón, aquí non hai nin vos nin malos. Volvemos a recalcar, o povo somos nós e as poderosas son as malas. Pois pues sí, adivinareles un pouco, entrevista a miha Rosana, residente de San Petersburgo Por suposto, falaremos do conflicto que está acontecendo Que enche os medios de comunicación, dende hai xa ano medio, máis menos Sobre a guerra, a Ucrania, a Rusia, parece que só hai unha guerra no mundo Verdad, Lo amigo Josué, non, moita... non vexo a tele porque me hai... quitou o médico O médico me recomendou non ver a televisión, máis... Neste momento parece que non hai máis conflictos no, no planeta Non hai máis conflictos Quitando un par de guerras civiles que xa están enquistadas e tal Non, non, no, creo que o único conflicto do mundo Con sorte, por sorte, estivo esta semana con noso amigo Pablo Lembrando a guerra mundial africana que permanece Pichente, con millóns de mortos por sorte en Radio Pardiñas somos de investigar un pouquiño e de apajar a televisión a arma de destrucción máis xiva máis grande que temos na actualidade de destrucción de cerebros, por suposto Se Pablo estuver aquí precisamente comentaría que parece que hai unha característica clave para identificar o que é un conflicto a día de hoxe implica Europa a Estados Unidos ou algún membro da OTAN si, sí, entón é un conflicto, un conflicto sino, senón non, é unha es que... intervención policial especial ou calquera das, claro. dos diversos sinónimos que implican a países do terceiro mundo que a ninguén importan ahora importa moito máis que vai a gañar un concurso como Operación Triunfo, este se cociña que hai ahora, esa é a realidade do primeiro mundo, mas hai outras realidades, ahora damos unhas, uns datos así frescos e breves, solo para ponernos en contexto E antes de datos da guerra quero falar da hipocresía da Unión Europea a vanguarda da libertade cos seus amigos norteamericanos yanquis dos Estados Unidos a Unión Europea co señor Borrell Úrsula Bordel a cabeza son responsables directos de miles de mortos cada ano na inmigración do Mediterráneo Nese mar maravilloso que se convirtou nunha fosa de asesinatos e mortes que simplemente por ser pobres Cabe unha fosa de pobres no actual Mediterráneo Por exemplo, 2021, máis de 4.000 persoas fallecidas neste charco 12 o día, unha media de doce o día Seguimos, só no 2018, no estreito de Sibraltal Non en todo o Mediterráneo, 769 persoas mortas Non pasa nada, sempre temos a televisión para olvidarnos destas cousas Continuamos na ruta Libia-Italia nos últimos oito anos. Mais de 18.000 mortos. Bueno, parte sumamos, se querer, esos 50.000 ou máis persoas mortas na Guerra de Libia provocada polos franceses, europeos e demais. A OTAN. Quénes son a OTAN? Estes garantes da liberdade que van polo mundo. Que le pregunten os yugoslavos quénes son a OTAN? Son grandes... Os soldaditos de la libertad son a xente máis bonita. Nono 1999, 78 días de bombardeo da OTAN en Belgrado, empregando máis de 2.300 misiles, 14.000 bombas sobre territorio lluvoslavo. Podemos tamén falar das toneladas de uranio empobrecido que tiraron por aí causando desastres medioambientales e que multiplicaron por cinco as enfermedades oncolóxicas. viaxar o Yemen ahora estes países de esa zona do Oriente Medio están un pouco de moda porque levan futbolistas e levan, por exemplo o, o, o Froilanito, o Neito do Rey Contratan a parte da Casa Real Española eso tamén sube o caché Pois, pues, por exemplo, no Yemen 230.000 civis asesinados 87.000 nenos mortos, nenos e inétadas mortos de fame mas non pasa nada que o Yemen Es amigo de Arabia Saudí, por lo tanto, es amigo de los Estados Unidos y, por tanto, es amigo de la OTAN, por tanto, es amigo de Europa, de España, de Pedro Sánchez, de Núñez Frijó, e etcétera, miña. etcétera. Y no también, que somos europeos. Si queréis, falamos de las armas que el noso glorioso país, llamado España... Manda a Arabia Saudí para matar nenos en Yemen y adultos y por de todas las ciudades armas fabricadas Made in Spain, garantía de calidad. xa rematando con estas cifras que podes consultar, Wikipedia e demais, e sempre podes dicir que podes incluso ampliar as sumalas. Guerra Civil de Yemen, xa comentei, Birmania, 200 de Birmania, donde está eso, Asia, longe, non me interesa, pero vos non dicir igual, 210.000 mortos de no século, na segunda mitad do século XX, Afganistán, aí, eses barbudos talibáns que vacía vacía na época do telón de acero, vi eh, Afganistán máis de 2 millóns de mortos desde a década dos 80 que falar dos conflitos africanos os que xa falou o mijo Pablo da Guerra Mundial Africana que son, pois, neste século XXI dicía Pablo, creo que eran 6 millóns de civis mortos 6 millóns, non era, non pasa nada que en África que era moita xente que vamos a comentar de Israel e Palestina Que non sepamos, xenocidas, fascistas e israelitas. Colombia, teñamos estes programas, todos os conflictos civis provocado polas poderosas, con miles de mortos, a Guerra Civil de Somalia. Pois pues nada, máis de millón de mortos, non pasa nada. E por encima lle mandamos os barriles nucleares da bella Europa para que contamina as súas costas. Seguimos, por exemplo, Nigeria, Camerún, Chao, Níger, outros miles de mortos vai non son guerras moi da en México, por exemplo, nas narco, nese narco estado, nessas guerras do narco estado, máis de 350.000 persoas mortas desta dende 2006. Bueno, podemos irnos a Iraq, con su sucesivas invasións yanquis e demais, que suman máis de 1.400.000 mortos e sempre acordándonos tamén de non se so ir máis a que tamén están sufrindo a represión de otro país aliado da OTAN Marruecos, máis de 17.000 saharauis, irmáns saharauis mortos, asesinados polos xenocidas de Marruecos E bueno, xa vamos a centrarnos un poquinho no que nos ocupe Pa, nesta entrevista que vamos a facer a continuación A amiga Rosana Mas antes de dicir que neste nes ano medio Que levamos que levan de conflicto Pois nos pintan co os rusos son moi malos Por suposto o señor Putin sí Pero o povo ruso é eh, como o povo ucraniano Son povos irm irmáos de todos os povos do mundo somos os que sufren as consecuencias Dos seus enocidas que os dirixen Porque caralho o Ucrania non se queda atrás Non me sei ningún nome, ningun quero saber Non me sei ningún nome, ningun quero nomear Vamos a dicir que montan unha invasión Unha guerra que provocan os propios A propia OTAN interesaba esa guerra As precios suben en Europa, o caos, todo por culpa dos rusos. A gasolina multiplica por dous, todos os produtos básicos suben. Mas non suben pola guerra, suben porque as capitalistas maximizan beneficios que a complicidade de todo o poder político necesitan esas guerras para gañar cartos. E vos diréis, tan tanto tolos, esta xente que provocan guerras simplemente para gañar más cartos, pois sí. E eu digo, eu sempre como persoa que me gusta vivir eso con... 500, 600, 700 euros o mes e son plenamente feliz, viaxo, como ven. Digo, esta xente son psicópatas, non? Que máis lle dá a un capitalista das petroleras ou das transnacionales da energía? Que máis lle dá gañar mil millóns o ano que 1500 que dos Podería ser considerado unha adicción Podría Pero vos... eu creo que é unha adicción E xa falamos falando xa, xa de psicópatas, narcisistas De xente que ten uns trastornos Importantes Porque que máis é a cala diferencia de gañar Entre o ano? 1750 millóns eh... non, Eu nunca era algo que sempre me chamou a atención É dicir, podes provocar as guerras Matas xente E todo para gañar máis cartos Pero se si ao final xa estabas gañando bastante É dicir, as anestéticas o demostraron Nesta guerra Por la tontería esta da Unión Europea do, das tarifas que pagas a enerxía dos tipos de enerxía que temos, pois pues, pagas a máis cara pois pues, de repente pasa a Ucrania a Rusia e pagamos a luz o multiplicamos por 10 e todo porque o gas subiu vale, sí, pero o gas era, un creo, se si non me falla a memoria, un 3, 4, 5% da enerxía mm. que España estaba importando, es decir dicir que era unha mínima e por ese 3%4 subimos a enerxía tal e despois indasí nos chan de renovables nos poden o territorio, gañan máis cartos que nunca a miña reflexión é simple a xente que nos governa, a xente que está detrás das transnacionais que son os que realmente mandan do mundo non son máis que psicópatas narcisistas cuida, sabe vos deles e nunca sí. vos cree nunca... Non, non son parvos, son malvados que, que é sutil diferencia e bueno, tamén detallar que eso eh renovable sí, pero non así, non, porque xa estivamos escoitando o programa de, de Ardentía da, sí, da Burla Verde, burla que aquí ninguém está dicindo que non ha que abandonar o petróleo no, e no, toda esta movida supercontaminante que temos no planeta, okay. non, pero aquí o que estamos dicindo que si Alcoa en San Cibrao é a que máis enerxía consume de toda España a costa de De destrozar toda a marinha que as súas baixas de lodo e o seu aluminio, para que le ven os mm. cartos aos americanos non só pasa en África tamén pasa aquí na Galiza non só pasa en Ásia nin América tamén pasa aquí e para que? para ahora nos dín que hai que montar eólicos mariños e incluso falan de centrais hidroeléctricas no bala d'ouro para darlle corriente gratis a estes para que sigan contaminando mm -hmm. outros 50 anos nun país no que xa producimos máis electricidade da que, decir, da que precisamos Claro, as renovables existen en Galiza desde fai tempo Cando vivían Ancares, as aldeas fueron, As aldeas Ancares tiñan luz antes que a cidade de Lugo Porque tiñan regatos, aproveitaban a, a forza do río mm -hmm. Construían unha dínamo de forma comunitaria Cada familia cuidaba a dínamo unha semana Cada tempo tempo e tiñan luz sí. Es decir, no somos parvos, claro que necesitamos o que no necesitamos e invadir todo para que cuatro industrias foráneas Teñen luz gratis e nos pagala a precio de burros non, porque hai unha -huh. nerra, claro por iso pagamos a luz cara sí, pero logo, ademais deixando unha herdanza envenenada porque por exemplo, na mariña lucense isto que falabas agora de Alcoa podes ver dende den de Google Maps de, dende o uh -huh. satélite podes ver a grandísima balsa de residuos tóxicos laranxas, amarillos que teñen ali que é unha herdanza que quen pode limpar eso? Pasei por aí fai tres semanas que estive un pola Amariña de Lugo de paseo encantanme a Mariña son namorao da mariña está Mariña das zonas de Lugo. De chove para outro lado, vamos, porque pa Lumina non. E esa balsa de lodos vai a quedar aí van a facer como fan nas minas, cando se os oh, acabe van a desaparecer, darán quiebra de non sei que, farán a sú filial de non sei canto. E pagaremos a todos. Pagaremos a todos. Porque todo. se darán en quiebra, entón teremos que facer como un rescate, o rescate da Alcoa. Como, como falai antes na guerra de Yugoslavia, por culpa da OTAN e da súa bomba de e demais, aumentaron por cinco os casos de cáncer. Na mariña de Lugo temos o índice de cáncer. Dos máis altos da Galicia a Limia Que tamén gracias a D Francisco Franco Que vaciou a lagoa E nos puxo a pataca e nos encheu de sulfatos Pois Eu creo que a Limia e a Mariña Están competindo polos índices de cáncer Máis altos da Galiza. Non só so pasa en Yugolavia Os capitalistas nos toman o pelo a todos E en todas as latitudes E bueno, sin nada máis, pouquinho de música E comenzamos a entrevista A mi hija e compañera Rosana Xa estamos no aire, a outra linea, a outro lado do teléfono temos a, a mija Rosana, compañera galega residente en San Petersburgo. Primeiro, moitas gracias por estaros aquí con nós en directo en Radio Pardiñas. Ben vida e preséntate si queres. E, bueno, creo que ahora estás con nós en Galicia, non? estás eres, Resides en San Petersburgo, pero ahora estás pasando aquí a temporada veraniega, non? Sí si, sí, eu son profesora, entonces paso aquí bastante tempo Ahora levo un mes, eh, quedo este mes de agosto E eh, mira, ahora mismo vaiso dunha festa Aquí en Terras Altas de Trevinca 1200 metros Con vistas a Apenas Trevinca, unha charanga Todo, todo moi ben, moi ben Aí, notellado de Galicia E en Sapertenburgo sí, sí. diz, diz que eres mestra, non? Traballas aí como mestra Bueno, sí, eu levo 14 anos en San Petersburgo, traballo na universidade ensinando castelán, bueno, non, máis ben que español, que o español é unha lingua máis americana que europea, non? E nada, pois, ensino español en, na Facultad de Filoloxía. e que ese é o moito moi enfoque que hai en Rusia, non? Que, que o, o español é unha lingua a, latinoamericana, porque eles teñen como máis afinidade con países latinoamericanos que con España, non? Mm -hmm. Unha afinidade histórica, non? Claro, claro, claro, con, con Cuba, Nicaragua bueno, pues con todos os irmados latinoamericanos uh -huh. eh, Le valí 14 anos, ahora conseguí a nacionalidade rusa este ano despois de buito papeleo eh, e ven, si eh, estou moi instalada e moi integrada en Rusia pues a pues mira, eh, Xa primeira pregunta que se me ven a cabeza na línea do que dices, acabas de gañar a, a nacionalidade rusa, polo que agora eres galego-rusa Oficialmente. Sí, como a miña filla. Sí, filla sí. eu se igual cando che gaches, agora xa supoño que si sí, se ti como o contacto dunha, dun pobo galego afincado en Rusia ou se é algo máis ben extraño? Galegos en Rusia? Sí. Sí. Non hai un centro galego aí en San Pertesburgo. Sí, non, non, ver... non, non, no, non hai galegos en Rusia. Pero bueno, estou moi contenta O sea, pode haber circunstancialmente Eu non conocí galegos en Rusia, ahora que penso ahora, Pero ahora estou moi contenta Porque a partir deste de ano vou ensinar galego na universidade Ah, vas a ser mestra de galego en Rusia Ostras. Sí porque o galego está secuestrado por un unha señora En Rusia Que levou 50.000 subvencións da Galicia de Fraga que estuvo ali chupando do bote, sigue chupando do bote da xunta de Galicia, pero nin fala galego, nin o encina, e ten a lingua secuestrada. Este ano xa foi como, miren, eh, me importaría se eu fago algo con esto, Tendo e medio que vai ser que sí. Ten conta que eu sí que, que falo sí. galego, non? <risas> sí, sí, sí. Bueno, eso eso es... moi política de Fraga e de Feijói do PP galego, non? Sí, ¿no? pois pues a, band, a banda de gaitas da Diputación de Ourense, con todo que eso xo, <risas> con lemas, claro, un planos. Claro. <risas> Sí, sí, aí os amigos de Don Manuelos que lle facían aí mm. cada vestidura iban centos deles aí a tocar eso, eso, eso. A to Por o menos tocaban boas cancións. o himno do antigo reino de Galiza pois pues hai que dicir que é mm -hmm. bueno, unha canción que non no, se apunta si... inda que toquen os amigos fascistas do PP ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí unha cousa non quita outra O PP traía para lá impresiona Muy impresionante, pedazos. muy impresionante sí. Moi ben, pois se que nos pomemos un pouquiño en na en entrevista xa nestes 14 anos que lle debes saír, supoño que coñeces ben a realidade do pobo ruso, tamén coñecerás os seus dirixentes. I sai falando neste concepto que nos podes comentar de como era a vida en Rusia, como era a situación internacional en Rusia antes de que pensara isto es dicir "Tzamos como cando ti chegaches a Rusia? Ah Mira, eu cheguei no 2009 que aquel momento o presidente era Medzvedev. Uh -huh. uh -huh. Que parecía que Putin estaba aí como en segundo plano entonces había unha gran apertura Hacia Europa Foi cando lle concederon o Mundial eh, Había como moitos to, moi Moitos moi amigos E eh, todo que bonito eh, Bueno, eh, cando cheguei Non sei, eh, bueno, tardei pues, Como en, en situarme, non? Pero o que te pode decir é que Cando eu cheguei no 2009 Se si ti lle dixeras a un ruso Que no 2000 Cando foi a guerra? No dos mil de zaoito No, dos no, 2000... ¿sí? mil... ¿Sí? Que no dos mil de Esto es no 2009 mil nove a cualquier ruso de Rusia No dos mil de inte haber unha guerra con Ucrania Non cho creerían Eso digo cho De verdad teño comentado Como gollón de rusos Ninguén se creería eso Porque eu entendo Después que... Después da verdade eh, Perdón, perdón Sí, porque no había ningún conflicto con, con, con Ucrania, no hay conflicto histórico, Pero igual que con los países bálticos o con Polonia, hay roce histórico mm, de, de, de séculos con, con, con Polonia, por ejemplo, Ucrania era o pueblo amigo. De todos, os, de todos os que se desintegraron na, na URSS ¿no? Os que obtiveron a, a, a independencia Era o Irmán Mira, hai unhos dibuixos animados Que fan eh, moi bonitos, moi bonitos eh, Que se fixeron en Rusia Bueno, pois pues, fai bezanos ou algo así Que eran contos do, do, da, do entorno ruso ¿no? eh, Parte Chalma, porque siguen botando na tele Eh, pois, van contando pois, contos de Kazajstán Contos de, de, de do Mar do Norte non? E de repente hai eh, a presentación dos contos de Ucraína E cando fan, falan dos contos de Ucraína Preséntanos como Ucrania Os amigos máis cercanos que temos A nosa familia E pasar de eso, o conflicto que hai agora É un enorme trauma para os rusos, pero moi traumático, que están sufrindo moito. Ninguén o esperaba, de verdad que non. E no 2014 foi un shock, pero xa o dos de 2022 xa claro. é como... Xa que fala do 2014 podemos a situarnos nessa data, porque aí suceden acordecementos históricos que un pouco marcan o que vai a vir despois, o que está chejando, o que está vindo agora mesmo, non? No, no 2014, que é o que pasa aí, Cando xa digamos que Os países ocidentais Empezan a meter un pouco de mano en Ucrania que tan presidente Le de a Elexido E poñen a outro máis Claro, porque mira, a, no? Ali estaba ya no COVID Que era un... un, un era unha especie de baltar, entende? Sí, sí, sí. Es, es, era unha ¿sí? sí, especie de baltar, un cullínia... Esos culín, paralelismos ¿sabes? aquí Galicia-Rusia importantes, eh? Ah, non, non, eh, mira, levo 14 anos en, en, en Rusia. E e no una teo, cosa que para mí, para min é unha verdade como un templo, é a única cousa que aprendín de certo ali, que os rusos son galegos con territorio. <risas> Con moito territorio, digo. sí Con moito territorio Non discuten por lindes, sabes? Por lindes non discuten E, e si discuten por lindes, sonche a nivel geopolítico A nivel 150 Pero, km ¿sabes? arriba ou abaixo Sí, 1500 kilómetros Entón, ali estaba Yanukovic Que sí, que había que votarlo Porque aquello era un, pues eso, un baltar O eu que sei, unha cousa así Un mafiocillo de tal Que estaba aí afín o cremin Entón, surdiron unha serie de protestas moi legítimas o estilo 15M, como, como mogollón de xente implicada, eh, pois pues incluso colectivos feministas, LGTBI, o que tú quixeras, que foron usurpadas de pronto, convertíronse en unha cousa ultraviolenta. É o que fan sempre. Non? As primaveras árabes tamén xurdiron por, por protestas legítimas. Sí, Eles van ras Sabes, aprópianse desas de de uh, protestas legítimas, meten os seus axentes xa os teñen ali máis que preparados e a partir de aí panse co poder, sabes? Legitiman o poder porque esas protestas comenzaron como algo legítimo e venden como, como bueno, pois pues como as primaveras árabes e que é a misma merda Claro, es que e, me merda E de repente poste nunha situación na que ese movimento lexítimo original que logo foi usurpado, agora directamente é masacrado, non? Porque non se escoita nada de no, que no, poida claro, haber... Claro, quen pode plantearse claro. agora unha resistencia interna a calquera cousa que este pasando nese país? Ti ves que, pues a, nada, que haxa pero, pero alguna que so, resistencia? Pero que eso so non é agora, porque agora tanto Odessa, tanto Odessa. Odessa é unha, unha cidade rusa fundada polos rusos e eh, eh, eh, eh, que ten moito peso na cultura rusa que tanto falan de odessa, como, como que defenden odesa, que defenden odesa. Si no 2014 que aron vivos a 40 personas nun edificio administrativo de odessa, os nazis do 2014 de Uromaidán. Sí, xente sí, sí, o sea, sí. que aimaron vivos a 40 persoas nun edificio, eso non saíu en ningún medio europeo. Y esa xente se veoltando ahora a favor uh -huh. de Ucrania, esos mesmos nazis que no 2014 ¡Claro! asesinaron, masacraron e demais sí. a pobación de civil dobesa, sesa pro rusa ou non nos da igual, que son xente do pobo e foron masacraos por os mesmos nazis que ahora están combatindo contra eles e contra os rusos. Sí. Claro, claro que sí. Esto non ten, esto, non sei, tam, a propia Rusia non vende este conflicto in, eh, internamente como un conflicto entre Rusia e Ucrania. A posición rusa eh, podemos considerar que é un pouco hipócrita, eh, un tanto cínica tamén, é verdade, pero o que está vendendo o, o goberno en Rusia, os medios de comunicación en Rusia, é eh, que eles están loitando contra os nazis en Ucrania. En mm. ningún momento hai a idea de que se está loitando contra o pobo ucraniano, porque esos rusos non yo podes vender. Claro, están vendendo si como que están apoyando, ¿no? Claro, entonces, estamos loitando contra os... O, sea, o que se di ali, eu coido que é verdade, estamos loitando contra a OTAN en territorio ucraniano. Entón, hai unha serie, eles levan oito anos, pero isto unha cousa polos americanos, que tampouco hai que, que irse a rolos conspiracionistas. Os americanos gastaron miles de millóns de dólares en preparar o territorio para isto. Sí, sí. Pero eles vino abertamente, vale, que invertiron na democracia en Ucrania. Já o sea, sabemos como que se, se inicia en eles a democracia. Despois... Sí. Vimos de ter varios había... programas de América Latina E aí tamén invertiron claro. moito en democracia os americanos Bueno, en España tamén sí. invertiron na democracia sí, sí. A cambio de un posicionamento muchísimo. estratégico en Europa bastante beneficioso sí, En modos operados estadounidenses e da OTAN Con claro. consecuentes é o mismo en calquer lugar do mundo Vamos, desestabilizar Exactamente o mismo uh -huh. Pero que en Ucrania, son es conspiracións e non sei sé que Pero en realidad sale eh, Se admitieron, él eh, incluso, que había biolaboratorios que, que estaban sí, sí. en empresas eh, eh, relacionadas con Hunter Biden, que es hijo de, de Joe Biden. Mira, cuando salió Joe Biden, las elecciones con Trump, ellos dicen, alabamos, alabamos. Fijo que hay una guerra, fijo que hay una guerra, porque tenía mogollón de interés El de salir, es, él sí, sí. levaba... Ele levaba eh, anos diciendo que que a gran amenaza do, da humanidade era a Rusia. Mira, Rusia... Vou te dicir, o régimen de Putin non son hermanitas da caridade. ahora que a gran amenaza do planeta seja Putin e, e, e, e Lukashenko, hm. tamén xe digo que non, eh? Non, non acredito. E digo xe en serio. Que ojalá o tío máis malo que o no planeta sea o Lukashenko. Sabes? <risa> que será como outro oltruvaltar, pero en Bielorrusia. Sí, <ríe> una versión revolucionaria. Oltruvaltar que lo os baltares non son vos, ¿vale? No, o sea, non estamos a que... depender os de Valtares, pero chico, dentro do malo tampouco, eu que sei, y... son che malos de coxiñas. Lushatchenko tamén conducirá a 160, 180 e cando ten cando ten <ríe> da campaña electoral, como non so Valtar aí. Y... No porque non hai campaña pues pode electoral. Ser, pode <ríe> ser eh? non che diría que non eh. Pero sí, es que hai o mesmo patrón en todos as normas están pouco obo para eles e están as ricas pero son, son xogos de nenos comparado co que fan as, as, Os grandes lobbies das armas Que son os que montaron este Cristo E que conseguiron que todos os países da Unión Europea Firmen o 2% do PIB En aumento de gasto sí, sí, Estos que sí, sí. sí. os malos momentos, da película dos poucos momentos nos Que podes estar orgulloso de algo de España Que é a deixadez que temos incluso para eso <risa> <risa> Somos o país que estamos <risa> máis atrás en alcanzar ese 2% E eh, parece-me genial Mai sí, bueno, sí. porque igual se busan os marroquiso eh, por eso por respeto internacional. <risas> non é eh, porque sexamos deixao so, non te preocupes. Vale, pois, pues bueno, se falamos un poquinho deste 2014 Se si queres decir algo máis de antecedentes O que está sucedendo agora, De outras cousas que tamén poden marcar O que, o que estamos a vivir agora ahora pues, pues... Claro, pois, pues, eh, moita xente vei Que agora mesmo se está como Intentando intenta eh, Poñerse firmes Frente a OTAN Porque a OTAN timou A Rusia no 91, sabes Co Yeltsin firmando qualquer cousa Entón que si no 91, quando caía a Unión Soviética, houves unha persona sobria firmando aquelo, o Donbass estaría en Rusia. Sí. Sí. Sabes? Que o Donbass se deuse así pues porque, por, por, porque os pillaron por, porque moi baixos, ¿entende? se acabaron perdendo moito territorio que históricamente, culturalmente, e de, en moitos sensos, despertense. Sabes? E eles poderían incluso cedelo como levan cedido tanto tempo a pues, un país como Ucrania o que non llevan a ceder ese territorio a OTAN no, no, no, igual, igual que os norteamericanos tampouco ceden territorio Nada. ni deixan que poñan bases países estrangeiros cerca do seu territorio é a uh -huh. non. Claro, eu creo que Rusia ten sido moi, moi paciente eh. Digo, xa serio, inda que parece no, que son moi agresivos comparto, Tenen sido moi pacientes Moi pacientes, moi pacientes Os chinos non che van ser tan pacientes eh? No non, non, os chinos non Os chinos des, des no. desde logo que non Tambén os, bueno, os saben Pero tamén sin as provocaciones Aí en Taiwán, os saben Pero tamén están na partida da sedrez Pero creo mm -hmm. que que non lle vai a caer O rei na partida da sedrez Os chinos, eso, eso seguro Porque Rusia ten unha debilidade Que Rusia, históricamente, agora e, e o povo ruso Quere ser eh, Recoñecido e respetado En Europa, sabes? Levan toda a puta vida Intentando ser un povo europeo Que os respeten Que os... Que os eso, que os respeten Que non hai maneira No mucho. fondo, tr trátano Como uns labregos campesinos eh, que, non, que non están a altura, sabes? hai moito de... Non podo dicir racismo, pero hai moito desprecio hacia o ruso, eh? bueno, históricamente e hay... os bielorrusos, moito Hai moita falta de respeto aos rusos desde o primeiro mundo por suposto, sobre todo o povo o ruso o povo que nos asudou e bastante aquí na bella Europa a exterminar o nazismo Ocia. alemán <risas> Históricamente É que é moi heavy no É que non se te É que son non se reconhece que, joder, este ano vin ah, eh, Se eh, fala do no, desembarco de Normandía non existiría se non houbera o sea. si no que pasara antes Un eh, ¿sí? Stalingrado ¿sí? pero, pero vamos a ver claro. pero que bien, Este ano salía en el país que que Putin intentaba blanquear a figura de Stalin reivindicando Stalingrado Pero bueno, estamos loucos Estamos loucos O vale. Stalingrado era que cambia todo na Segunda Guerra Mundial deberíamos estar todos agradecidos por los 30 millóns de mortos soviéticos, eh? Sí, sí, 30 millóns de mortos e uh -huh. polo povo soviético que foi o que... Sí, sí. Non, que est... non foi Stalin o que estaban as armas liberando no. o nazismo, por suposto. Fueron os, os rusos, os soviéticos nese, nese contexto histórico E como dix, millóns de mortos Sí, cunha fenda histórica que además A día de hoxe sigue estando visible De que a cantidad visible, a cantidad de visible. mortos Que tuvo o povo ruso en ese momento Todavía se pode detectar en fluctuacións Na natalidade ao longo da xeración sí. Sempre cada sí. vez que toca sí, sí, sí. O que deberían ser os fillos Dos fillos da xeración da Segunda Guerra Mundial Sempre toca unha xeración moi pequena en Rusia Sí, claro, pero además Stalin non é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda eh, Guerra Mundial, ya al empiezan no 39, pero el, a súa guerra, empieza no 41, chamase a la Gran Guerra Patria. Él uh -huh, eh, nunca fala da Segunda Guerra Mundial, falan da Gran Guerra Patria. na que, na, na, na que, na que se, pero que hubo aí xa, o sea, 30 millóns de mortos que se dixen moi rápido, pero que eh, eh, americanos morreron 200.000, eh? Uh -huh. 30 uh -huh. millóns de persoas sería o que tería España por aquela época. Pois, pues, nin ¿Sí? eso, creo. nin sí, claro. eso, creo. Vale, pois pues, xa temos un pouco contexto, xa temos un pouco, non, desde aquí, non sei sé si se podeses escutar a presentación, sempre falamos de que aquí somos os povos os povos non somos culpables do que fan as poderosas por suposto sí. que as poderosas de todos os lados do mundo incluso os chinos, rusos, europeos americanos son os, sí. os xenocidas, de verdad. Es decir, toda esa rusofobia que están instaurando, como foi antes tamén cos os povos árabes, como foi antes co, co os povos latinoamericanos, esa rusofobia é a que nos, dende aquí, dende Radio Pardiñas, queremos, por eso tamén te invitamos, queremos dicir que o povo ruso é igual de válido que o povo ucraniano, que somos os que sufren as consecuencias dos seus políticos enfermos psicópatas, que son os que provocan estas cousas, vamos. E, sí, sí, sin dúvida. E duvidar, aquí sirva un, ale, un alegato a favor del pueblo ruso, del pueblo ucraniano, del pueblo con, do de Congo y del pueblo de De, la, de Filipinas vamos, de, Níger, y, ahora, la, de Níger ahora mesmo ahora mesmo de Níger, si, sí, fixemos varios programas aquí de historia africana que la verdad que tamén é algo que parece que non existe que non... da guerra mundial sí. africana que foi o claro. que máis están, están, su, están sufriendo e eh. claro, sí, que también. siguen sufriendo este neocolonialismo que non é outra cousa que eso, a bella Europa a cínica Europa que se encha boca con liberdade e que sigue exprimindo os povos e que sigue masacrando E iso é es un pouco o fascismo do século XXI. O que pasa con os fascistas non van con traxes militares nin dan discursos tal, van detrás e garabata e falan de democracia, de liberdade e demais, pero as políticas son exactamente iguales. Primiro o povo e asesinar por sacar recursos en calqueras outras latitudes, vamos. E, bueno, por seguir un pouco avanzando xa no programa, xa fixemos este alegato a favor de todos os povos do mundo, por suposto incluído ruso, e ucraniano e de todos e, bueno, nos ponemos un pouco en contexto do que está, do que leva acontecendo no último ano medio, non? Viaxamos ao 2021 e vemos, pois, pues, o que aquí chaman a invasión de Rusia a Ucrania, que, como diste, xa estaba máis que anunciada cando Biden chegou ao poder, estaba máis que anunciada era, bueno, era visto, non? Uno más uno sempre son dos, ou casi sempre bueno, empeza a invasión rusa, non? Por non extendernos moito Y empzan na ve Europa que no, na que evitamos nós, empeza a falar das barbaridades que fan os rusos. A ver, te vou facer unha pregunta moi concreta. É dicir, o gaseoducto este... Acompáñame con nome, Joan... O por... Nord Stream. Nord, Nord Stream. É dicir, eu non sei moito deseo política nin de gas, nin de nada, pero que, que lógica ten que os rusos bombardeen o seu propio gaseoducto que trae gas a Europa? Cale a, a lógica? É dicir, o tema que nos, nos meten tan mentira e eles a van creendo que o señor Borré a cabeza, que a ca Borderlander a la cabeza, co Pedro Sánchez e con todos os políticos europeos. Cale a lógica que vestía esta nova que nos inundou aquí o, o comezo da guerra, de que os rusos bombardean o seu propio caseoducto? Mira, pues todo... Mira, é que estando ali, ves tantas, tantas, tantas mentiras, Oscar, de verdad, é que tan exagerado, porque mira, os rusos pues fan a súa propaganda, pues como fan todo o mundo, pues somos os mellores, mira que buen niños somos, non, non temos culpa de nada, tal, pero non minten descaradamente, de verdad, manipulan. Bueno, pues... Vale, pero o de Occidente é eh, mentira descarada Descarada, mira, o do gasoducto do Nord Stream uh, Para mí, Nord Stream 2, é eh, a, a causa de todo mira. ¿Sí? Um, Eso tiñese que abrir en novembro, octubre-novembro do 2021 A guerra empeza en febreiro de 2022 E de pronto xa o sea, con todos os permisos dados, todo feito que es unha infraestructura que non é unha coña é eh? uh -huh. unha cousa moi moi heavy onde hai capital alemán capital europeo, capital eh, ruso, de repente empezan a poñar pegas burocráticas e aí é eh, cando en Rusia se empeza a pensar Ui, que queden aquí que queden aquí eu acordome de, de comentar nun programa que colaboraba antes en Vitoria, que ao final desapareceron porque non les interesa moito este tema unha cousa así como tamén moi anarquista pero este tema non quisieron meterse que lle dicen son eh, tambores de guerra en Rusia en novembro porque non quisieron firmar a apertura do Norte Stringdows vale. aquello sonou moi raro moi raro, eh, como que les pasa a esta xente Que les pasa? Que queren? De pronto, era un problema burocrático Pero despois xa non era un problema burocrático Xa era non sei qué Xa estamos desplegando tropas da OTAN En, en Ucrania Esto en cuestión de tres meses Porque isto foi como de noviembre a, a xaneiro Mira, eu estando aquí E vendo as noticias da, da, da, da primeira Es que viño un colega Bastante politizado en Rusia Dice, vai a haber unha guerra Dixo, tú estás sola E digo, olle, non, aquí están preparando todo para casa unha guerra Non vai pasar E digo, olle, pues non sei, chico, pero aquí todo, todo está orientado a que os rusos son o peor do mundo O peor o peor do mundo Mira, amigo que me escama do Nord Stream 2 e con eso xa teño bastante e que reventou eso E o día ese día falou do tema O día seguinte eu mirei na prensa alemana na Nada. prensa alemana, no. e xa non estaba. Tienes que buscar moito. Sí, Tienes que buscarla. Pa, Para escutar algo de que había barcos da sí. OTAN navegando tranquilamente, sí. misión de Yo... paz por esas sí. augas, pero non. No. Como de creíble é sí. eh, que Rusia volase un, un, un oleoducto, non, un gasoducto no, no báltico. No báltico, Imposible. que é un mar Imposible. interior Imposible. prácticamente dominado sí, pola OTAN por todas partes. Eu que son moi mal pero pensado. Vos, pero vos saberes, eh, non sei sé si se saberes, que ese mesmo día, ese mesmo día, Inauguraron un gasoducto que iba de Noruega a Polonia.: Claro, eu que sou moi mal pensado Podemos decir que realmente A causa desta guerra eh, De xar de comprar o gas ruso na sí. Europa Para comprarle o sí. Yankee, O doble de precio Con técnica claro. de extracción de fracking Moito máis caras Pode claro. ser esa guerra? Eu sou moi mal pensado claro, te claro, Fago a claro. ti esa no, pregunta eh? no, no sei, Que ti coñeces máis a realidade Non, non, no por suposto É eso sumado o gran negocio da guerra. Porque os americanos teñen sí. centrado unha gran industria, unha enorme industria mm. eh, da guerra. entonces eles necesitan guerra perpetua con esa enorme, gigantesca industria que teñen. Xa reventaron todo todo o Oriente Medio. En Latinoamérica xa non teñen máis que reventar. Ahora que e agora que xes queda? Os rusos e os chinos. Que son rivales eh, como para soltar Pois pues, o que levan agora, que eu do día escoitei a cifra de 105.000 millóns de, de, de dólares invertidos en armamento en, en Ucrania. Pero mira, solo polo feito de que ninguén comentase, nin nincera Greenpeace, o que supón como, como desastre ecolóxico o do Norte Sin que mm. eu creo que un dos desastres ecolóxicos máis importantes da historia da humanidade... Sí, a, a liberación de, de, de gases aí ah, realmente custou moito. Algún científico ah, sí que falaba diso pero a, a título individual, non con medio de comunicación. Eu escutei en algún sitio que se soltou tanto metano aí en tres días como nun ano en España. Pouco, me parece. <ríe> sí, sería, eh, penso que seguramente sería máis. ¿Cuántos animais morreron aí? Pódese pescar nesa zona. Eso está ao lado de Suecia, que son os máis ecoloxistas de todos os ecoloxistas. Por que ninguén di ninguén? ¿Dónde está Greta Thunberg? Porque Greta Thunberg <ríe> non di nada. A ver, que me lo explique alguien. Porque isto é es moi sospeitoso, joder. Sí, y, y bueno. el, tercero, o sea, el segundo día se nos ha falado el tema o sea, después con... dijeron, no sé si lo si vi, viste que fueran cuatro ucranianos que alquilaran un, un, un bote un un barco de recreo <risa> fueran allí y oficiaron una tarde tonta Tío. Yo a veces también tengo que sí, pescar y también reventar sí. un gasoducto, algo que puede pasar Vas por eh, un niño y dices, buah, bueno, pues, ajude, un, un coro de belezar ah. Estás ahí con un asco que dice, ah. me cago en Dios, reventámoslo, dices, pues, reventámoslo vamos, ¿sí, Un coro o de va? belezar, volámoslo bueno. y tiramos el grenso Me cago en Dios A raíz esto se ha algo de cómo vivía Chesty que tratábamos medios aquí antes de la guerra, cuando se anunciaba Chesty tres meses antes que empezara esta guerra, que, que, que aquí los medios estaban hablando de guerra ti, como ves a Galicia cando podes por trabalho e tal, dame opinión túa sobre o tratamento do conflito nos medios de comunicación europeos, neste caso do Estado español, que é donde, donde moramos, bueno, non vivimos en Galicia, non no Estado español, pero bueno, nos Con toca de Os medios son todavía peores. Nos pero... toca de lado. Como é o tratamento que ves ti cando ves aquí deste de conflito, que opinas deste de periodismo de verdade única, pensamento único... ¿Qué opinas pues mira, de, de, esta, de, este, de esta democracia liberadora que que nos ocupa neste Estado? Orwelliana diría. Bueno, en primer, en primer lugar, hai moitísima censura, moitísima, porque non se mostra a, a outra versión en ningún momento. En Rusia, ao final, a xente sabe que o seu goberno lle censura a... a que que lles da propaganda entón todo o mundo recibe tamén a versión do outro lado a través de facebook a través de Twitter a través de toda a propaganda occidental que é imparable non se pode parar pero aquí ningén a ningén lle chega e eh, avería que falar ruso para que se che chegue un pouco a versión de, de Rusia entonces hai unha o sea, a xente non ten nin idea do que pasa ali eso número un aí censura a dolor Despois hai unha cousa que para min case peor que a censura que me molesta moitísimo que é a romantización da guerra sí, sí. eu vexo moita romantización da guerra moito heroización sí, como unha película eh, de salvar a soldado ray sí, e... sí, sí, eu leo todos os días o país e Ali hai moito... Eh, el soldado que dibuja Mientras espera en la trinchera Dos que se han enamorado En la guerra no, mira, O pianista no, no. que toca piano Mientras caen sí, as bombas En kies Si, sí, esa, merda, esa merda Porque os rusos, miran Tenen todas as que teñen Que non son perfectos Ni moitísimo menos Pero mostranse todo O barro A roña O frío A miseria a dor, as baguas, a fame que hai nesta guerra. Aquí non se ven. non se ve nada Eu outro día vin unha un, un reportaxe que fixeron en informe semanal e que fixeron uns malabarismos da puta hostia para mostrar cousas que eran verdade sin mencionar que hai unha zona que cando esa xente está falando de que os bombardean, están falando que os bombardean os ucranianos e se ti si sabes, como eu sei ruso, daste conta de que comenzaron en Kiev con xente nas terrazas, pasándolo moi bien, porque se la suda falando un ucraniano, e que a medida que sa, que xa chegaban a fronte, ás bombas, a miseria, a destrucción, había xente que falaba ruso. E que quando dicen eles, non se refiren os rusos, refírense aos ucranianos. Porque cando salen eh, que se está bombardeando Danietz, ou Lugansk, ou, ou Donbass, os rusos non bombardean o Donbass. E o, o 70% dos bombardeos que hai con víctimas son no Donbass E os rusos non bombardean o Donbass Entón, o que é o vexo que se descolga aos rusos O don cousas que son absurdas Sabes, cinco mortos en Daniesk A ver, pois, de onde salen esos cinco mortos? Despois, o da central esta de Si sí centrales hidráulica que reventaron unha presa, esos foron os ucranianos, pero é que tan claro como que os rusos estaban sentados nesa presa. Non se van a bombardear a si sí mesmos, xoder. No, e toda es, zona que quedou anegada, outrosatro catástrofe, outros mortos, outros aldeas asulagadas, sí. etcétera, etcétera. Claro, claro, e todo eso en zona controlada por rusos, es que mira, e aquí danse como un muerto en no sé onde, outro muerto en no sei sé onde. O primeiro día da contraofensiva, os rusos reportaron 3.700 mortos de parte ucraniana. Uh -huh. ¿Sabes? Entre 2 e 3.700, eu non sei quanto será, pero nos papeles do Pentágono, esos, esos que se filtraron, decían que estaban morrendo set ucranianos por cada ruso. Están mandando os ucranianos a morrer, pero como na, na picadora, eh? Uh -huh. estánse mandando xente que non ten ningún tipo de formación Con, con, con tanques de coña que os sacaron de todos os sí, sí, os, os hangares de merda que hai en toda Europa mandaron ali toda a ferralla e mandan os rapaces cada vez máis novos a morrer na fronte como mosca esa é a contrafensiva ucraniana, sabes, que aquí se vende como el gran yo que sé, hito de la libertad por la democracia luchan ali sabes Mira, non, aquí, aparte do, de todo o que se minte De todo o que se manipula Hai esa romantización Que isto non é Isto non é unha película, eh? hai un montón non, de mortos, mortos. Sí, sí, sí. centos de miles de mortos Dos dos lados e do povo, curiosamente O mismo que falábamos antes Do povo ruso e do povo ucraniano Povos irmãos que se están matando Por as decisións sí. dos seus gobernantes E se si queres, agora te pregunto Como residente en San Petersburgo Hago comentantes tamén na introdución desta entrevista Pero como están sentindo o povo ruso As xentes como a ti que vai á universidade As túas aulas O comerciante que ten a tenda O povo ruso O povo Con moita eh? tristeza Moita tristeza Moita tristeza uh, moita, moito, moito trauma Porque non pode ser Que estemos así cos ucranianos entón hai como dúas vías nas que eles se sinten víctimas e que ninguén máis os ve como víctimas porque está vale, pois a explicación é que o Putin é un filho de puta de un cable e fixo isto mmm, porque si. Sí, sin motivo, xa o so, que era un 30, un 20, 30% de persoas non? Que, non, que non seguían as noticias e de pronto o seu o seu, o seu goberno fai esto, sabe non se eles sintense víctimas das decisións de, de, de Putin. Pois está unha amplia malloría que ten ese pensamento máis soviético, que, que entende... Así, que sabe quién son os americanos, joder, porque eu sei máis deste conflicto, sabendo quen son os americanos, que sabendo quen son os rusos, sí. pero que ahora agora que parece que nos olvidamos, joder. Sí, sí. Esta xente é a mesma de Irak, é a misma de Siria, de Libia, son os mesmos que de Vietnam, de, de Chile, de, de Nicaragua, de todas partes. É que é que é increíble que non nos demos conta de que de, de que dos, dos son cuatro. Entonces, a maior parte da xente siéntese moi agredida e siéntese esto con moitísimo moitísimo dor moitísima dor porque porque esto non tiña que estar pasando non debería pasar, e eh? mira, eu teño falado con xente moi anti, anti Putin ou moi pro Putin e todo mundo está de acordo nunha cousa que por moito roce moito conflicto que houbera con Ucrania, a este punto xa máis se chegaría a intervención de terceiros, neste caso, da OTAN Imposible. O maior grupo terrorista do mundo podemos volver a lembrar sí, lo que sí, sí, nunca está sí, máis sí, nunca está demais. Sí, o de papel sí. la doi chamarse a maior alianza militar do mundo, pero ah. bueno que sí, sí, sí, sí. En África te recordan ben as barbaridades que fam os soldados da OTAN cans hmm. mulleres nativas e en, bueno, sí, como nombraches Nicaragua, Chile, sí. Hmm. E con este panorama, cal pensas que a perspectiva de futuro que ten o pobo ruso? Pois pues o povo ruso único que espera é que o Occidente se canse de subvencionar esta guerra, sea por crisis interna, sea por pola oposición do, dos povos europeos e eh, americano, eh que non Porque tú preguntas de otas, si pregunta, cuándo termina a guerra? Pois pues cando deixen de mandar armas. Cando deixen de mandar armas, sabes? e haberá que solucionar o conflicto do outro xeito. Entón, eu creo que haberá un agotamento, porque a, a contraofensiva foi un bluff o povo ucraniano, como dixo Biden apoyaremos a guerra hasta o último ucraniano, bueno o de chegar o último, claro último ucraniano, a... ucraniano non o no último estadounidense está... no, claro que sí, claro que sí e que pensemos un pouco en quen está morrendo que acabas de decir vos, por pues rapaces rusos e rapaces, rapaces ucranianos eso que morre Ali, entón, eh... Sabes, eh Úrsula, con su, con su trajecito, con la bandera de, de Ucrania, muy, muy limpita ella sempre, e todo mundo nas, nas cumbres. no Pero xa se empeza a ver un pouco de agotamento tamén no apoio a, a Zelensky. Eu vexe un pouco de agotamento na, na propaganda occidental, de venderle a xente, o ano que ven son eleccións en Estados Unidos... Estados Unidos tamén está pasando por un momento moi complicado, o pobo americano o pobo norteamericano, que eu tamén me solidarizo moito con eles, que están sufrindo moito entre o fentanilo a, a esquilma que llevan as, as grandes corporacións é un pobo traballador tamén de clase, sí, sí. a xente traballadora de Estados Unidos está tamén pasando moi mal eu. Eu teño certa esperanza en que os povos europeos e americanos digan en algún momento non queremos máis. Eu, que, eu teño certa esperanza porque a esperanza que teño que xa engañaron todos cartos estes psicópatas da industria andamentística que igual é. se relajan e pensando na outra futura operación. É a esperanza é. que máis... Xa, xa, xa, está, xa, como farmacéuticas que a pandemia xa nos enchimos os bolsillos... É, que xa, a xa, a que sí, xa, xa, xa, xa, a súa e que pare xa... Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, x do que facamos no futuro, entón vamos a preparar a seguinte, un periodo de calma Pero creo historia. que van a que van a petar, eh? porque Estados Unidos están tamén esquilmando de unha maneira moi brutal, eh? a xente traballada en Estados Unidos está moi jodida sí, sí. O capitalismo si non entende de fronteiras eh... Claro, es que antes esquilmaban, pero polo menos a súa xente vivía ben, pero era nin eso O no, no, que está pasando en Europa, que pasou calzamento de precios e demais, ahora xa se, claro. se quitaron a careta, xa se, se quitaran se... Estoy sempre sí. seneveia realmente o rostro de frente, pero lo quitaron a careta E xa lle da igual es primeiros os propios pobos, porque xa os sí, claro. no psicopatías chegou a tal a, a sí. tales cotas que xa está, xa e como saben que a parte temos pobos dormido por gracias ao medo e os medios de comunicación, pois pues, entón xa non hai aí caretas, xa van de cara, vamos, como os fascistas de de antes, pero agora contrase sí. grabado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mm. Pois, creo que, que que pode ser que a cousa O sea, non pa máis, porque, bueno, que les mismos se sentan, sabes, hasta... O galla, o galla, polo polvo ucraniano e polo polvo ruso, como dicemos neste sí, programa tantas veces, os povos non tenen culpa de nada, o galla e o galla que estes psicópatas pois non sei, pois... Non vou dicir unha burrada pola radio, pero cada día que se relajen un pouquiño e deixen a vivir tranquila, a xente vivir tranquila. Mm. Non Tamén xe digo que os europeos tamén tiñamos que ter outra resposta, eh? Sí, como... Máis sí. agresiva, como o decir, no, no, esto non pode ser, eu pode ser que non entenda de todo este conflicto, pero no meu nome non manda. Claro, e triste porque, sitio. volvo outra vez a pandemia, é triste porque xa nin ni, ni na esquerda parlamentaria, nin na esquerda extra tampouco ves un discurso crítico... É no. dicir, o discurso crítico criticamos todas as guerras, eso por suposto, se xa nun lado ou do outro. Pero tampouco ves un discurso crítico co señor Borrell, que todo o mundo aquí coñecemos ben, ca señora Úrsula... Non, como que, como que realmente xa mexan por nós e temos bueno, que dicir que... que chove, pero xa é unha realidade pero que sumar puxo un tío que de portavoz que un tío que defende o envío de armas e eh, que sí. considera que o, me, o menos que podemos facer por Ucrania. Por a liberdade, enviar de máis armas. Eh, por a democracia. Mm. Entón, é eh, que moi frustrante, eh, creo que a xente eh, Eu vexo unha xente normal coa que falo, claro. que me pregunta Xente que, que a xente se define entende... pacifista Apoiando o envío de armas Isto é o máis contradictorio no, do mundo A xente traballadora deste país Palo menos de Galiza Que é onde eu paro um, Entende que, que nos están estafando Con este tema Sí. Todo o mundo me dice 80% o sea, no, de personas Eu eh, non falo deste de tema porque paso Pero que me dicen Que eh, o sea, todo o mundo entende que aquí hai gato encerrado Que nos están timando eh, que, que esto non hai por onde coñelo Que se si eh, si Rusia ten un problema con Ucrania É eh, o seu puto problema En último dos casos mm. non. Bueno, moi ben, non, por suposto continuamos un rato máis, máis se si queres xa vamos preparando o despedido. Vale, te vamos perfecto. Pedi, te vamos a pedir un favor antes de, de, de que un favor así que nos fagas unha bonita cuña do, do Radio Pardiñas en ruso que montaremos nestes días para ter aquí, porque todos os povos e todas as linguas son ben recibidas nesta Radio dos Povos. Pero Buscaría antes, por suposto, dicir que tes o microaberto, podemos continuar un rato máis, podes dicir uh -huh. o que queiras, esta é es a túa casa, como é a casa de toda a xente que levou a fé, dicir, aquí non buscamos periodistas, non buscamos... Aquí buscamos xente... Buscamos periodismo, non periodistas. Bu buscamos historias, buscamos saber dos povos, ou se si viaxamos a Perú, viaxamos a Colombia, viaxamos aquí ao Carón, a Lugo tamén, ahora contigo... Estamos falando de trives, estás falando de trives Pero non estás contando historias dos povos ruso Y é iso, que aquí estamos a favor de todos os povos Estaremos sempre, por suposto y simplemente hai que ter un mínimo de conciencia E un mínimo de buscar un pouquinho y ser autodidacta, non? Que é algo que parece que no século XXI Xa o que non saia no periódico, no televisión Non existe E para iso estamos os medios de difusión como Radios Libres E tamén, porque non dicilo, as festas de espírito voluntario Como a Feira Festa da Música de Arte de Pardiñas É dicir, si sí, sí que hai esperanza Si sí que creo que, que hai unha esperanza Pero a esperanza ten que ser de abaixo a abaixo Ten que ser creando autonomía, sí, sí. creando amor, creando respeto. E eh, parece que aquí solo falamos do de arriba, do de arriba, do de arriba Non, por suposto que hai cousas maravillosas En Rusia, en Ucrania E en todas as latitudes e xentes maravillosas y vamos a que un pouquinho se acan ir cerrando, despedirnos con este mensaje De que non somos donos da nosa vida En Galiza, en Madrid, en Kiev en San Petersburgo, en Moscú... En Tríbes incluso. En Tríbes incluso, aí a mil e pico pero metros Pero non é so estás... en Tríbes, é só en Trevinca. En Trevinca. Ah, sí, claro, uh, en Trevinca. É só Bueno, pero en sí, Tríbes sí, tamén, sí, eh? Está en Tríbes tamén. Na Veiga. Tabén. Na, ve <risas> sí, na, ve na veiga. <risas> ben. Pois pues y... queremos pedir, Chas, se nos poderías axudar, a... xa que a primeira edición de Radio Pardiñas, tamén pa, para xermolos, se nos poderías axudar a facer unha cuña Eh, xa xa so xa que é unha cuña radiofónica, non? xe, xe, xe pois algo do estilo longa vida a feira e festa da música da arte de Pardiñas longa vida Radio Pardiñas en ruso, en ruso. <risas> Si non o dís, nos mañan xa montamos a e xa ponemos na programación de Radio pero Pardiñas pero mellor mandamos un, un, mandamos un, un audio teño que pensalo así un pouco como, como ti queiras que que que que que vale. agora que son, un longa eu, vida a Radio Pardiñas eu que son moi ignorante. Eh, compartides, comparten lingua os rusos e o, ruso, o cardos un non ou sei. Eh? Non o digo comocir que lingua... Tipo, a parte dos ucranianos son rusos. rusofalantes. rusofalantes Despois tamén a ver si conseguimos unha cuña en ucraniano, por suposto, de Radio Pardinas, ah, porque sí. as linguas e os povos son todos ben recibidos aquí, por suposto. máis como sabemos que ti eres mestra de ruso castelo, de castelán en Rusia, pois pues, se si non la fases ruso encantado e calquer ointe que sepa ucraniano, se si non la queren mandar, ben recibida será, por suposto. Vale, vou pensar se coñeza alguén que sepa ucraniano que tamén pode ser. Mira, foi quando fun a afirmar as cousas do pasaporte, a miña filla. Tan saí con unha señora moi seria, dígolle, "Mira, Manuela, miña filla Manuela. Uh -huh. Esta é unha das cousas máis absurdas que inventaron os seres humanos, que que para vivir nun país tens que pedir permiso." Mhm. Uh -huh. Non xodan, depende de onde seas. É que hai países que se creen máis guais que outros, entón, hai uns países que dicen que sí, outros que dicen que non. E dísemela, e todos os países son guais. E digo, claro que todos os países son guais. Claro, e como ata os africanos, e digo, yo, men, sobre todo os africanos. E dísemela, incluso ese país que ten cabre tan cabreado a Rusia, e digo, é Ucrania, incluso Ucrania é guai. E digo, men, claro que Ucrania é guai. Claro. Vale, a Ahora, podemos explicar ya anos... Manuela que bueno. mandamos un saludo de Radio Pardiñas okay. que aí vemos o clasismo tamén do mundo, nos distintas cores de pasaportes que hai. Según acordos de un pasaporte, é máis fácil entrar nos países que noutros é es dicir, claro, están os pasaportes claro. do primeiro mundo que é o noso, que creo que son non despois hai o cor azul uh -huh. que somos que chamado segundo mundo que seria América uh -huh. Latina tal, e os africanos xa non teñen pasaporte directamente xa non teñen cores, <ríe> xa, xa, xa tenen que que, que xogarse a vida para viaxar A miña filla ten seis anos está coralizada en Rusia Sabes uh -huh. que tamén unha cousa que se di moito aquí que hai como adoctrinamento do regimen de Putin, non odio os ucranianos Mira, unha cantidad de gilipolleces que se di eh, Para nada, mira, os, os rusos non, non odian os ucranianos En serio, xo digo Os <risa> <risa> <risa> eh, rusos que odian a Putin Os <risa> rusos odian os americanos eh, Non hai ningún ruso que odie os ucranianos uh -huh. sí, sí. Eso é moi triste que un país que está Como se sabe, Ruanda non odian guerra. o Xocongo so Obviamente, inda que no. despois haya guerras Entre eses no. países que provoquen millóns de mortos Non, sí. non, serán intereses, gobernos Empresas, o mm. povo Ruandés non creo que odio Que odio o povo de Zaire, por suposto que non No, claro que non Pero eso, sí, cústame moito o, o vosso espíritu de que efectivamente o, o povo está conectado en todas partes, ten as mesmas necesidades, as mesmas eh, carencias, as mesmas querencias, eh, o povo e povo en todas partes. Pois pues é es, un mensaje precioso. Conectados. Precioso. Bueno, primeiro, vale. mil gracias porque que sepa o diente da Radio Perdiñas que isto montamos así tamén a última hora, como Ni programa se que a última hora, os últimos 20 minutos, <risas> así tal e foi pouco tamén nos tiñamos ganas de que nos comentaras algo, pero por medio de audio, tal pensando que estabas en San Petersburgo, e cando lle cheo, "No, no, si podemos falar por teléfono, tal gracias por la iniciativa." gracias por estar estas horas en directo, que xa horas un poquinho de repliegue, máis invitarte a Feira e Festa da Música de Arte, que venhas con Manuela, por suposto, este fin de semana. Para unha y entrevista aquí, en unha vivo. Unha entrevista aquí, para disfrutar desta de enerxía telúrica que nos inundan pardiñas e que nos demostra que a vida está presente nos bosques na Carvalheira de Pardiña, nas Carvalheiras de Moscú, de Kiev e de todo o planeta, y que hay esperanza, y hay esperanza. Hay ah, esperanza, a vida triunfa, la vida triunfa. A, a vida triunfa, sí. triunfa mil gracias o micro está abierto, puedes añadir a cualquier vos. cosa y nada, y a ver si nos podemos ver y conocer en persona este fin de semana vale, aquí en Pardiñas. A ver. Veña, un bicomunidad. Ya. Moltaremos Rosana, chao. Pasiva, chao. pasiva. Van sendo horas de ir pechando a retransmisión diurna, que xa non diurna, de Radio Pardiñas. Eu me lembro cando empezamos na Radio Calimera, que era a Radio Calimero en Compostela, que tínhamos unha cuña da música do, Cali, do Calimero e de outras músicas da época, que era, já va sendo hora de ir para a cama, pois nós creo que a unha da mañán. Vai sendo hora de ir cenar, primeiro. De fear, <risas> desconectar un rato, sempre un gusto estar nos micros de Radio Pardiñas, compartir historias destes latitudes lonxanas máis cercanas no, no alma porque somos un mismo povo en calquer latitud somos un mismo alma dende aquí deixar outra vez claro o discurso é simple son os gobernantes, os poderosos non estamos a favor de ninguno por suposto que odiamos a Putin por suposto que odiamos a Zelensky por suposto que o señor Borrell a odiamos a Baltar, a Baltar pero Non esa doble moral hipócrita europea de los buenos e los malos las películas del oeste ten que rematar. Aquí os vos somos os bobos e os malos somos os poderosos. Mil grazas por estar aí en Radio Pardiñas subíndonos. Mañán máis e mellor. E Pardiñas, darnos a vida sempre, darnos a vida sempre. Mil grazas, hermolos. Mil e grazas boa noite a, a todos os que escoitan.